شباب اولادين اي الشباب <تصفيق> العاملين خير عليه السلام نازل Vladići I hradić. kaže Ibn Abbas Da Sufi Allaho i poslanići Vladići Uthman radiallahu anhu Kada primio Islam Ne biio starih od godina A svi ostali su bili i Ispod 37 godina Ali radiallahu anhu نيه قش 10. يضل 10 توريكا، طلح بن عبيد الله، نيه قش 14 سنه كده بن عوان 16 سنه. سعد بن وقاص 17 سنه. سعيد بن زيد 15 سنه. ابو عبيده 13 سنه. عبد الرحمن بن عوف 30 سنه. Allah, Pasanika <muchan> sallallahu alaihi sallam, si pomog bin <muchan> Nadić. A kaj jebim tefir, večina Kurišia, večina Kurišia su bili starci, kusod bili verju. Večina prvi ashabas su bili Nadići, koji su pomogu vjeru. Pasanika sallallahu alaihi sallam, umir i kar vlika, vodnik, vojska, oslame, uzayn, zayn, uzayn, uzayn, uzayn, uzayn, uzayn. Nadići učav, ne Allah'u uktivu.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 Svazahala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Zahvaljujemo mu na uputi Na mladosti i na zdravlju Zahvaljujemo mu na slobodnom vremenu I zahvaljujemo mu što nas učinio od onih koji će da danose teret ove vjere Nekaj salavat i salam na Muhamada salallahu alihi wasalam Posjetnjeg vjerovjesnika Vjerovjesnika koji je najavljivano od svih Drugih vjerovjesnika koji su bili prije njega kojeg je Isa i Mirjam najavio i koji je najmilije Allahov ostvarenje najdražiji Allahov rob prvi čovjek koji će da uđe u džanetu neka je salavat i selam na njega njegovu učasnu porodicu čestite plemenite odgojene hrabre ashaabe i sve one koji izučavaju njihov život i koji se trude da ih slijede imitiraju da sprovede ono što su oni prenijeli od vjere Dina i propisa sve do sunnjega dana a zatim nema sumnje bracio da je period mladosti veoma bitan period za čovjek mladost je nesumnjivo srž čovjekovog života mladost za čovjeka je neproceniva vrijednosti ako bi mi krenuli da da izmjerimo koliko je vrijedna mladost i koliko u srcima ljudi i dušama ljudi znači mladost i koliko žale stari za svojom mladošću ne bi mogli to da izmjerimo i ne bi mogli to da procijenimo zato što je mladost kičma života i nema sumnje da omladina I može što šta da uradi što ne mogu djeca i što ne mogu starci i nema sumnje da mladost ima mnoge prednosti nad ostalim periodima jednog insana i zato vraćo mladost je naša krv mladost je naša energija mladost je naša snaga snaga umeta, krv umeta žile umeta, mladost je srce umeta teret ovok umeta treba da snesu mladići mladost je naš naše sve što imamo naš kapital ako mladići Budi ispravni, budu dobri i žele promjene, sve oko će da se mijenja. I sve će da ide na bolje. Ako mladić ovo umeta, krene u nemoralno, krene u fesadom, krene u dangubljene, čitav umet će da ode nizbrdo. Allah subhanahu wa taala spominje mladost Kur'anu pa kaže za poslanike: "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Surata Yusuf, ajet 111. Zaista je, je u njihovim pričama dokazima Njihov životima ima pouka za one koji razum imaju. Pala subhanallahu kaže: "Ulaika ladina hada Allahu fabi hudahi muqtadi". To su so oni koji je Allah uputio pa se za njihovom uputom povodi. To su so oni koji Allah uputio pa se za njihovom uputom povodi. Kad kanat lekum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladina ma'ah. Zaista imate najljepši primjer u Ibrahimu i onima koji su ga slijedili, u njegovim sledbnicima. A koji je bio Ibrahim? Ibrahim je bio mladić. kažala Allah, subhanahu ta'ala, kalu sami'na, feten jadzkuruhum. Jukalu lehu Ibrahim. Suratul Nbiya, šestdeseti Kaže ketir, aj. Kaže Ibn Ketir, šaben rekoše, nakon što su kipovi koji su bili obožavan u njihovom vremenu. Znate lju poznatu priču, nema potreba da je spominjalo, kada je Polomio istavio sekiru velikom kipu. Polomio male kipu stavio. Sekir u velikom kipu I kaže Čuli smo mladića da ih spominje Nikog je nije spominje, to je sporužno me. Ljudi u reminu Ibrahima Nazvali su Ibrahima Mladiće I kaže Ibn Abbas Da su svi Allahovi poslanici bili mladići U smislu da nisu bili starci Poslanik salala i salim očete deset godina To je vrhunan zrevlosti Ali nije starac Razumijete vraću Pa zato kaže Ibn Abbas, ma baes Allahu nabiyan illa Allah nije poslao poslanika a da nije bio mlad. Ona uti al-ilmu 'alimun illa wa I nije dato znanje učenjaku a da ne, da nije bio, da nije bio mladić. I Allah subhanahu wa spominje ashabul kehf, stranike pećine kehf u vremenu kad su svi ljudi se odali širku, odali bludu, odali nemoralu. Imali svoj praznik kada su htjeli da se sastanu kao što mi imamo mnogu godinu. Kao što mi imamo danas prvi maj ili drugi maj, kuj smo danas, prvi maj slave. Ili e tako? I oni su imali praznik gdje su činili širka Allahu subhanahu ta'ala. Ispijali opojna pića koja bi im pamet oduzimala i izgovarali bi ono što i šeita nadahnuje. Tu su bili momci, mladići, mladići koji su sklonili u pećinu, koju je Allahu spavao. Bili su mladići kao ja i ti. Allah subhanahu ta'ala spominje i mladiće preko sunneta Allahog poslanika Allah al to je poslanik spominje u, u haditima pa kaže sredmorica koji će biti zaštićeni pod hladovinom arša na sunnjem danu kada siđe sunce i primakne se sunce na sunnjem danu kada svi ljudi budu proživljeni da odgovaraju za ono što su radili Allah wa će koga da, da skloni pod hladovinom svoga prijestora svoga arša, sredmoricu Sedam kategorija ljudi. Jedna kategorija je šta? Šabun nasha fi ta'atillah. Mladić koji odrastao u pokorosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Mladić koji je bio odgojen u pokorosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ove hadise bi le je Buhari u kitabul kitabul azan, jebi ibn Masuda se spørsi. Da je Poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Ja ma'šar al o skupino mladića, ma niste ta'al ba'at da ata." Fal jetazovag ko od vas može da se oženi ko od vas može da se oženi neka sa ženi fa inahu aghaddu lilbasri wa ahsanu lilfarj fazaysta tu pogleda i čuvanje strinoga mjesta polnog organa o men len nestet fa alayhi ne može neka posti fa inahu lahu wajatu hoće mu biti štit a ne da puno spavamo i ne da puno puno jedemo i ne da puno pričamo i ne da puno se smijemo hoće samo da nam O teža put do Allaha Allah posanik sallallahu alaih sallam spomenje mladice i kaže ya gulam, sami Allah, o dječače o dječače spomeni Allaha i jedi se svojim desnom rukom i kaže ibn Abbasu kaže, ya gulam, o dječače toliko bio mlad, skoro dječak ihfadzi Allahe, jahfadzke čuva Allahe, i Allah će tebe da čuva ihfadzi Allahe, teđid, ho imamek čuva Allahe, znači ćeš ga izpred sebe, to jest čuva I mnogi drugi halifi koji govore na ovu temu. Znajte, vraću, da momci koji su poneli teret u vjeri među ashabima, radijallahu anhum, su bili mladići. Najistri među njima je bio Bubekr, radijallahu Anhu, koji je bio skoro vršnjak pos Allahog poslanika salli allahu alaihi wasalam, a svi ostali su bili mlađi ispod 37 godina. <coughs> Ljudima koji objećan džennet još na ovom svijetu, koji je poslanik salli allahu alaihi wasalam, nabrojao Nabraw Abu Bekr u fil dženet, Osman fil dženet, Omer fil dženet, Talha fil dženet. Nabraw i imenu. I porezao 10 setor. će biti u dženetu, dobro daovi dženet. Mladići, mlađi je 37 godina. Mimo Abu Bekra koji je bio mršnja. Sallallahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Usman radijallahu anhu, kada primio islam, nije bio stari 37 godina. Ali radijallahu anhu, nije prešao 10. Je ostali 10 torica. Talha ibn Ubaydillah Nije prešlo 14 godina kada je primio Islam. Zubeir ibn Awan, 16 godina. Sa'id ibn Ibuqas, 17 godina. Sa'id ibn Zaid, 15 godina. Ebu Ubejde, 17 godina. Abdurrahman ibn Auf, 30 godina. Postoji neka razilaženja dakle mala po pitanju islamskih učenjaka i rivajta. Koliko su i mali godina, ali to je samo u malim, da kažem, nekim male brojke su u pitanju. To su bili, dakle, vraćom ladići. Mladići, koji su nosili din, koji su nosili veru. Allahu kvasanika salli allahu alayhi sallam su pomogli mladici. A kaže ibn Ketir, včina korišia, na korišia su bili starci, koji su odbili veru. A većina prvih ashaba su bili mladici, koji su pomogli veru. I svijet su promilili mladici, brato. Ashabi Sa'd ibn Uvaqas. Abdurrahman ibn Auf, uthman, to su mili mladici, koji je i ti za meni i tebe ne postoji neki drugi period mimo, mimo mladosti kad možemo da pomognemo islamu ne postoji prođena mladost prošla nam je glavnina kapitala glavnina kapitala kada stariš samo uzmeš talicu i u, u jedan čošak umezđit da ne smetaš svoje djeci da ne smetaš drugima oko sebe a ne, drugi činili hizmet a ti sam sebe činiš hizmet, samo to a kamo da činiš hizmet muslimanim Allahum din kada staraš i kada kosti ono Gde mi trošimo svoje vrijeme? Gde mi tršimo svoje vrijeme i svoju mladost? Zašto ostavljamo obavze za pramivoj veri drugom? To će on da uradio. To će fulan ibn fulan da uradio. Fulan ful, ibn fulan će teda završi. Za Allahov din. I prosik nam je tako. Včini. Alhamdulillahi, robbil anam. Alhamdulillahi, vahde, vassalatu, vassalamu, ila man la nabija, ba'da. Od Malika ibn Hujithara se penosi da su došli poslaniku salallahu alaihi wasalam i kaže bili smo omladina, mladina, mladići, slični godina i bili smo kod njega 20 noći i on je pomislio da smo mi oželili svoje, ovaj, svoju rodbinu došli iz Medina u, u Meku pa je poslanik salallahu alaihi wasalam iz milosti prema nama i pitao nas koga imamo i rekao nam vratite se vašim familijama i naredite im ovo što sam ja naredio i neke klanjaju i klanjajte ko što sam ja klanjao je hadith koji bileže Bukhari Zati imam Ahmed u um Musnedu odene se radilahu anhu kaže bili smo omladina, mladići ensarije 70 ljudi koji su nazivali ljudi kurra, učači, hafizi ensarije razumijete nisu bili zmekke, nisu bili sa, sa poslaniku. sallallahu u sallam bili su u drugom gradu, u Medini i postali šta? postali kurra, hafizi čuvari allaha dina, 70 njih I poslanik sallam, je od njih poslao ljude mušicima koji će da podučavaju vjeri. Mušici tražu da da primu Islam, pošali nam ljude koji da nas podučavaju vjeri. I ne poslao mladiće koji izučavaju Allahovu knjigu. I ne poslao čovjeka sa, sa MR i DR sa diplomom, sa sjedom kosom. To nije mana, svako će da sjedi. I poslanik je od njih poslao mladiće koji imaju žar za dinu. Koji su iskreni prepoznao Allah uposlanjih da će oni verodostajno da prenesu vjeru a koja od nas verodostajna koja od nas nosi jemanit kako treba koja od nas povjerljiv koja od nas ne treba oficir, policajat koji će stavno mu govoriti ne ovako, ne ovako, ne ovako, ne ovako, ovako. koja od nas i šta se desilo budu pobijeni mušic ih prevare i sve do ih ubiju I poslanik, selama 25 noći dobi, dobi proti ovih mušika. 25 noći i dan nije presto da dobi proti ovih mušika. I to su bili ljudi koji bi zašli iz Mežđida. Čita da bi urali Mežđid. Pa bi zašli iz Mežđida i ljudi bi misli da su oni vratili svojim familijama. Ovi mumci. Nije ove familije su mislili da su oni u Mežđidu. A nisu bili u Mežđidu. Bili su u jednom okraj komedijine. Izučavali laha u knjigu. Zatim išli i skupljali drva. Drva od čega su življeli zatim se pone uvraćali u međuđu. Mladići. Osam ibn Zaid. Poslanik s.a.m. je tražio savje pred njega. Osam ibn Zaid. Mladić od 17 godina. I dao mu emirstvo nad vojsko. Poslanik s.a.m. umire i kare neka predvodi vojsko Osam ibn Zaid protiv Bizantijaca. Mladić od 17 godina. A Ataab ibn Usaid. Emir Meke. Poslanik s.a.m. se napušta meko i stavlja mladić za emira Meke. Abdullah ibn Zubir i kaže ja sam bio vođa vođam omladini, kada smo davali prisug Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selle. I šta vidimo iz ovoga? Vidimo iz ovoga da su da da je omladina sr da omladina našeg umeta mora da se probudi. I šta, šta još vidimo? Primećujemo da šejtanovi sedmnici i Allahovi ne nepreteri najviše napadaju omladinu. Najviše napadaju omladinu, no oni znaju. Ako omladinu prevare, i ako omladina krene njihovim stopama a poslanik se Allah sremen -sr to najavio zaista ćete vi sjediti narod u stopu Ako ko bi oni ušli u pećinu u jazbinu, medveđu, jazbinu i vi bi za njima pa su ashabi upitali da nisu to kršćani jevriji a ko bi drugo a ko bi drugo i ovi koji se pripisaju islamu Abdullah i Muhammed koji ne zna za Allahan čak za Bajram, i za Bajran i za Bajran kad se pojavi Allah znaš šta mu u prsima. Ti koji se zove Abdullah i Muhammed, koji pri sebi imaju više širkova nego, nego Ebu Džehl. Je li tako? I ovi ostali, ovi koji nose brade. Pritisak veliki se vrši na njih. Veliki pritisak se vrši na njih. Primakli su na grih. Na nime draži grih od Allahov poslanika, sallallahu alaih sallam. Na nime draži grih od, od čistih Allahovj propisa, od čistih naših žena draži, draži razdorak draži fesad čafiri su iz korjena sasjekli islam kod ljudi tako što su im islam predstavili nečim nazadnim nečim šime će čovjek biti nesretan nečim zbog čega čovjek će biti ponižen islam u kojom nema prava za ljude i slično a kufr i širka šajtanstvo, depresiju depresija je bolest 21. vijeka Čitate li jeste knjigu? Svaki drugi čovjek u Evropi boli od depresije. U Evropi razvino je u Evropi. I u Americi, American dream, američki san, gdje možda oziš škola skupa. Gde imaš rano koji poželiš, poznatimo navod, koji zaziva rak. Svaki drugi čovjek depresija. Ubistvo je postalo sasvim normalna stvar. A ja ni ljudi nisu znali šta je, uistostav zašto bi čovjek ubio sebe? Čovjek koji ima ženu i djecu, zašto da ubije? Nije ruku na sebe. I to je bolje od islama. Islam su predstavili ružnim ljudima Taj Muhammed i taj Abdullah Obje ručke krenu Obje ručke se fata za kufru i za depresiju Misliću da je to dženet na ovom svijetu I momci sa vradama Polako Polako fati otvaraju lizalicu Otvaraju šareno lizalicu I zaboravljaju da se Za te lizalice krije nešto krufno Da onko on ko putem Krenuo ka džahenemu I da umet kreno nizbrdo. Kad krenemo s njihovim koracima, njihovim putem, e, tako su nam oni obeščastili žene. To su uradili onda, kad nam je draži Dalinski i, i internet sa razvratom, i ove razvratnice na ulici, od posta, od Kur'ana, od učenja, kad nam su udale srca jedno od drugog, kad zaboravimo što znači Teohi, e, onda su nam otkrili žene i obeščastili žene. Onda, Kada Allah ovog zakona na zemlji, da Allah šale zulumčare Postoje dvije solucije Ili da živiš u podnožu planine, u vlagi I tmini, ili da budeš na vrhu Sa so, razvišenim ambicijama Da spoznaš Allahog poslanika salalahi, srp, I da daš smislu ovom životu A vallahi da znaju koliko smo mi na trenutke srećni Nismo puno srećni, smo grešnici Da znaju koliko smo na trenutke srećni Vallahi milijone bi svoje dali مليون يبي سويه دالي ته دا بدهو <كتش> الله سبحانه وتعالى на со пути اللهم اهدنا اللهم اهدي والدينا اللهم اهدي وزوجاتنا وبوتها وبوتها ناش ناش يا ارحم الرحيم اللهم قوتنا قوتنا شروذيتلك وقوتنا شروذيتنا شاشا ديت يا ارحم الرحيم اللهم قوتنا شاشا ربنا اللهم قوتي شاشا ربنا Allahummu učini nas upućeni i uputom drugima. Allahummu učini nas upućeni i uputom drugima. Allahumme učini nas da rekujemo šahadetu koristeći svoju mladost. Allahummu učini nas da rekujemo šahadetu koristiti svoje zdravlje. Allahumme učini da preseedemo svojim imenom na usti. Sa šehadetom na usti. Allahumme počastimo šehadetu na tvom putu. Allahumme počastimo šehadetu na tvom putu Jannatun nar al-yamin. Allahovom Gospodaru svih svijeta uzvisi onaj din Allahume vrati ponos u vjeri Allahume vrati ponos u vjeri Allahumma ujedini muwahhida bi gudasu Allahumak budi gotovi bil Allahume spoji naše veze i poveži naše safile Allahume čvrsti nas podari odaran kvalitet udari nam moral podari nam ustajnost podari nam hrabrost ya rabal alamin Allahume ubati nasat qursa želju da te sretnemo a izbaci z naših prsa slabost i mržnju prema smrti alamin. Allahume gospodar si sveto, učini da nam Kur'an bude najmiliji govor učini da se najviše družimo s Kur'anom Allahume oživi ovaj mežđid, Allahume oživi ovaj mežđid tvojim zikrom, alkama, znanja Allahume oživi onej koji dolazu ovaj mežđid Allahume oživi ih iz, i izlječi od bolesti koji je bolio u arabe l'anamin vrati iz gafleta aktivnost, vrati iz nemara aktivnost vrati im nepovjerljivost u imanet vratim nepovjerljivost u imanet Allahumme kherin ihom u neiskremost u iskremost Allahumme pokravi naše stanje Allahumme naučini da dođe dan a da ne bude boli za nas Allahumme naučini da nam dođe dan a da ne bude boli za nas Allahumme uputi naše žene Allahumme uputi naše žene koji su s tu bolog umeta koji će da rode i dodgaju odgavaju učenjake Allahumme zaštiti nas spretki kafira Allahumme zertite nas spletke nevjanika. Allahumme zertite nas spletke nevjanika. Allahumme ko god bude želio se zlo. Ovom dinu, njenim nasijacima vrata ti te spletke njima u grlo. Allahumme vrati te spletke njima u grlo ya rabal nam svako iskušenje. Allahumme lakši nam svako iskušenje. Allahumme ne daj nam iskušenja na koje ćemo da padnemo. Allahumme u tebi nam dolazi samo hajr i ti nam želiš samo hajr. Na učinila su dodani i kome spuštaš ti hajr, Kad tebi uzdižeš svoj šrm, zaštiti nas od takvih ljudi, arhema rahimin, zaštiti nas od takvih ljudi, arhema rahimin. Allahumme učine da naše društvo budu samo postaći, oni koji učine ibadir tebi, oni koji su pokorni tebi, oni koji traže znanje tvoje, arhema rahimin. Allahumme, gospodaru si svijeta, uzdigni zastavu vjere, učini da svane, svane zora ovo vjeri nakon noći cmina, kufra i zuma koja predugo traje. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه